أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القساس في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنِعْتَ دَا بَالَ ذَلِكَ فَلَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ يَحَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مقصد دا سورة بکرہ بیان دا تطلور مسلو دے اولا مسلہ اسباد توحید دویا مسلہ اسباد دا رسالت دریا مسلہ جہاد فی سبیل اللہ تطلورا مسلہ انفاق فی سبیل اللہ سورة مسلو ربارخو او ول برخه سل ایتونه په پغی کې اوله مساله اسبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویما برخه یو يو اصول یو نه یو شپغه و پوره ده په د دې کې دویما مساله اسبات رسالت بیان شو او پر رسالت من هغه نه اعتراضات چې وريدي دی دل دغه جوابونه وکړه او په اخر کې د یو سره درش پته نورستا توارلس ایتونه تقریبا پغی کې نفذ شرکی فعلی بیان کړی توحید مضمونی کامل کړو بیا آیت نمبر 202500 لري جہاد فی سبیل الله برخ شورو شوی ده په جہاد باندې تقریبا څو تفصيل چو اغا شوی ده ابتدائی اول کده جہاد مراتب بیان شو چې څلور مراتب دی د جہاد یو مرتبه د نفس سره د جہاد د جہاد مع نفس یو مرتبه د شیطان سره د جہاد مع شیطان دریم مرتبه د کفار او منافقینو سره د jihad معل کفار والمنافقین نو کفارو سره په توره او د منافقانو سره په جبه او تر مرتبه د ظالمانو یعنی مشرکانو او د مبتدیین سره د jihad مع ارباب ظلم والمبتدیین د دې ضرور وړ مرتبو خپل خپل قسمونه بیان شو بیا د جهاد درې منازل بیان شو ابتدی منزل درمیانی منزل او منزل به موږ چې په منزل لپاره درې خبرې ضروري دي یو د مجاهد تربيت دویمه خبره په منزل کې د ملک اصلاح او دریمه خبره د کور اصلاح ضروری ده د درې خبرې په ابتدا کې ضروری دي یو مجاهد لپاره اول پړاو کې په اول منزل کې د بیان کیږي په دې صورتونو کې تقریبا بقره ال عمران نساء مائده انعام تر اعراف پورې په دې سوراتو کې د اې دایي منزل لپاره دا د مجاهد تربيت د ملک اصلاح او د کور اصلاح قوانین بیانوي په سورې بقره کې موږ کوم سورته شروع کړل په دې کې پرونی سبق کې آیت نمبر یو سولو واویا کې د مجاهد د تربيت لپاره له صفاتو نه راوړ بیان کړ چې د الله صفاتو ضرور دي یو مجاد دپاره چې پنځ پقیده ک را شي او پای په عمل ک را شي ځکه اصل تربیت چې دی هغه اکیدوي تربیت دی که چېیر ته بدنی تربیت یو سړی حاصل کی لیکن اکوي ترت اخلاقی تربیت آخلاقی نی شوي اخلا ک نه محذب شوي د بدنی تربیت اچ فده نه کوي اول اولتهزیب الاخلاق ضروری دی د اخلاق کو تربیت ضرور دی په اخلاکو کې آقیده او عمل دواړه دي پنج ايم صفات نہ د اكيد سره یو ایمان بالله هر ایمان چې پای کې تصدیق بالقلب وي دغه تصدیق پکې شامل دي دوم صفات ایمان بالآخرت چې پای ایمان چې یकीन شامل اول کې مؤمنانو صفات په سوره بقرہ اول کې پنج چې د مؤمنانو بیان چې اولائک اعظم ویلیو چے ما اتر نہیں گرا شو وبالاخرت ہم یقینن او پاخرت ماندی ہم دوی یقین کین نو مومن صفت یقین راوڑو پاخرت باندہ نا چی اخرت منما خو یقین نون نشترے دویم صفت چ یقین ایمان پاخرت باندہ او دریم صفت ول ملائکتے او ایمان پ ملائکو باندے او دریم په قران باندې چې قران کله امر کړی د جهاد له اذه په دې کې زموږ خیر او زو جهاد کوم او نبیین او پیغمبرانو باندې ایمانی پیغمبرانو چې زموږ نبی علی السلام د نور پیغمبران هم دي او زموږ پیغمبر علی سلام هغه جهاد له ترغيبات ورکړي دي شوق پیدا کړ د مسلمانانو جهاد له مختلف احاديث دا روایت دي هغه مونږ تقریبا اوس ویډیو اول کې او په خپل په جهاد کې برخه غستې او پینځه صفات بیا د عمل سره تعلق لري اغي راوړه یو چې یو چا عمل سره تعلق لري نو هغه د اتل مالا به مال بلګي یی دلته نفلی صدقه مراد ده چې روزمره یا هفتوار یا ماهوار چې دې مالو لګي په خپلوانو باندې تیمانانو باندې مسکینانو باندې او خوشيول لګي دانا چې پاتشي وي یا کمزور شي یا لګ یی خوشيول لګي یو حدیث کې راځي وي چې ويرو پي یو لکه تشکاست ورکړې صحابه حیران شو او یا رسول الله څنګه کېدې شي چې وې روپې یو لکه تشکاست ورکړې نو نبی عليه السلام وو مثال به وطن نبی بیان کړم چې یو سړی سره 200 روپې دي او بل سړی سره 2 روپې دي دغه 200 ولکه سړی یو لکه یو سړی لسره کوي او یو سړی 2 سر روپې دي وای دغه لس لکه سړی په لاس لکه کې یو اولا، یو لک روپۍ د الله په کې خرج کړي خو لکه د دوورو په والا سړی چي دي د یو روپۍ کړه د دې چې وګوره د دوورو په والا سړی یو روپۍ د خپل مال نیم برخه خرج کړه او د لاس لکه والا لسمه برخه خرج کړه نو کوم یو خوشو د یو روپۍ والا ځکه هغه نیم مال خرج کړه سندو مرو نیم مال او د بل لسمه برخه په دیو اجازه باندې پیغمبر اسلاموي چې یو لکو تا 2 روپۍ شکاستور کړه نو که اوسړه ان دي حدیثه چې غریب سړی دانه چې غریب سړی وي چې مرنګ ځان لخوا لري مال لګو نه غریب سړی به مال لګی د الله کې کا غسر 2 روپۍ دی هغه 1 روپۍ ولګی هو دی د الله په کې ځکه د مال لګول د انسان اخلاق پاکي مال لګول د انسان د دنیا مینا ور کوي مال لګول د انسان نه ا د لالچ او بخیلی د لریږي او دغه ګنده صفت ده دویم صفات واقام والصلاه مز بجاری کوي دریم صفات واته زکات فرضي صدقه ور کوي کال په کال او څلورم صفات ول موفون بی احدهم اذا عهدو واده پوره کوي کر چ واده او کی امیر سره استاد سره دوست سره هر چا سره چ واده او کی دا پوره کوي کواده نه دا منافق ده فونساب کیو راہت چھو او پینزم صفت و صابری نے فل باسا و زرا و ہین الباس او کلکیدون کی بہ فمالی تکلیفن کی بہ بدنی تکلیفن کی او پ وقت جنگ کی ندخ خلقتنی مسلمانان دی او مدخ خلق الاو یھم المتقون پر اسگار خالد بیز دین بعد ملک اسلام پارا منگا پرن خلاصہ بیان کڑیوا چدرے چلور قوانین د ملک استادہ پارا راوڑی ایت نمبر یوسل عطا تیا پوری یوسل عطا ویا لسو ایتونو کی اول قانون القصاص من الظالم نننی سبق کې پدې دوا یا تونکو چې ما چې کوم تلاوه وکړو پدې کې موږ د اولنې قانون د ملک د اصلاح لپاره بیانو چې القصاص من الظالم د ظالم نه بدله اغستل پر موږ ویلو چې دا قانون دا حد د دومره اهم ده با با داده با داده با دا په یو ملک کې جاری نشي نو ملک په ظلمي ځاتې وي ظالمان به ډاډي ظلم بقی د اخلاصي کې ب بیا بظلم کوي کبدله د نیوان غست شي بیا ب ظلم کوي نو ظالمان و ډاډ کیږي او ظلم تبینور سینه پر او مظلوم خلک باغه غیر یکنی حالت سره مخ کیږي او جکله مظلومان د غیر یکنی حالت سره مخ شو نو هغه به بعض خلک کوشش کوي چې خپل بدله والی او خپل بدلی غستو د خبره لاړه نو شر او فساد به جوړيږي په کلونو کلونو باندې دښمنانه او غزيږي او په سونو سونو خلک په کیمړشي بی ګونا خلک په کیمړشي ینه کوم چې ګنانګاري غوښتل به ګنا خلک هم ډېر مړ شي نو لوې شر او فساد په ملکي جوړي که دا قانون په ملکي جاری نشي نو امن نشي راتل ملک نشي اسلاکې دلې د جهاد د اقدامي جهاد د پر مسايده نشي برابرې دلې زمينه نشي برابرې دلې خو بعض خلک چې ده سکولر ذہنیت ولر خلک لیبرل ذہنیت ولر خلک او دغه قوانين چې کله واوري د کساس یا نور کوانین د نو هغوی اکثره یا دا قوانین خو دا خو صحاب کول شو مونغ نه شو کولی دا خو بس هغوی دا عملی کوی شو او غوی کړی س خابانو لیکن مونږ خو نه شو کولی د ل دا کوانین چې ديغوی سره خاص نو که دا کوانین د هغوی سره خاص دي نو بیا خو د جااتته د زخ قوانین جد د جنابت د دوزخ حکم آیاتونه دي د عام د دا اوس خاص شو زکه خطاب خو وريده شوي داول دا صحابه کرامو تشوي دي نو بيدیکم تزان ورا ولا بيد د منز حکم تشوي دي دا. د مخک چله صفاتونه بیان شو د هم دیکم بيد زن ورا ولا د بس بیا صحابه تشوي تب کزانو باسا نو باز خلق سکولر ذهن ولا خلق یا لیبرال زنه والا خلک اوی دا وی یره دا بس غوی کوله شوم نه شو کوله وساغه خلک نشته چې د انصاف قائم کی نو دا قوانين چې ومل کې جاری شي امن برشی فساد به ختم شي مظلوم به یک مطمئن شي یره زما ظلم بدله واغستل شو او ظالمان به د ظلم ته دغې سیننه پر اخیږي یا ایوه الزینا امنو او آ کسانو چې ایمانم راوړی دی په جهاد باندې منګا په سوري کې ویلو چې هر صورت کې په هر مضمون سره د ایمان تعلقي امنو تعلقي کله چې د صورت مضمون کې توحیدی الته د امنو نه مراد امنو بالتوحید وي ایمان کله چې مضمون د رسالت وي الته امنو ایمان بر بالرسالت وي او کله چې jihad مضمون وي الته امنو بالجهاد او کله موضوع وي او امنو یا کفرو لفظ راشي دې ته تعاروق د غي سرې د وياي ولذین امنوا اوه ایمان چې ایمانم راوړ په جهاد باندې جهاد جی... یعنی د اته مقاصدونه چې یو مقصد ده د قران باغا تاسو ایمان راوړ چې مونږ به کو د الله په لار کې كتب علیکم القصاصه مکرر شوه په تاسو باندې قصاصو بدلا اغستل فلقتل په قتل کې دا حکم بعض خلکو یې ا چې مکرر شویل پتا سوم ان قصاص ا بدلا غستل ما دا سید دا, ش... دا, دا شو دا چانه شو ويرې شو چې پتا سوم ان ده پر د په تاسو مننی فر دي نو چې کله په مکتول والا باندې دا فر شوه تاسو به خپله بدله خللی نو, نو, دا دا نو بیا د وروسته چې راي فمن هوفی له همې ناخېږي نوچالله چې بخه ووش دغه دور د خوانه نو په فرضاتو کې خوڅوک بخ نه شي بیا اوس مکتل ووالوو تالو کوم کوي تاسو خپلله بدله وئ که نه تاسوونه قتل شوی دی وررم قتل شوي پلارم قتل شوي خپل د د خپل قتل, قتل, قتل, قتل بدلم واخلی چې دس داک دا مع وغستل شي بیا مخکې دا د مافه چ مع شوه دا خو فره شو فره شي خو به شي مافکېدللی اثر کې بوره د ته د کساس حکم چده دی د دو کسانو ترري یا حاکمانو ته دی چې الله د وخت حاکمان ته حکم کوي چې په تاسو باې قانون د کساس فر ده تاسو به دسې برابر وئ چې پهغې به د ظالم نه بدله غست کېږي او یا دا وکم چې د کاتل واللو چې کااتله قتل د کی دی را شه خپل ځان ړاندې کا کاصله مخرور کېږه ځان مه کو ځکهکتته ځان رک کې نو مکتور والا به را ستا پلار به ووجې ستا به ووجې ستا یا به د بلک مخپل ووجې یا به بل ی ببیګونه کا ووجې را د خمی به پره کېږي خ کېږي به نه نوستا د ووجه ی خو د زل مکر قتلل دی وکړو او ستا د ووجه به اوس بګونه نور خلک وجل کېږي. او دا او بیا باغ دروغه جوړ خبره چې پا پاول کتمرا آسانې ورست بیا غ سیاسان نه نه ورست بیا د خلکو ډېر نوځي یلمونې دوه وجدي مونږ ندرې وجدي مونږ سیدا کړی مونږ چاغه کړی پدې ان د دې په جذبه کې چېر مونږ سره خو ډېر ظلم شولې مونږ یو وجل او مونږ ندرې وجل نو بس بیا پدې کې چې ده اکثرا شیطان دا وسوسي أشې او غروغه جوړ آسان نه نه بیا نو الله قاتل ولته کوم کوي چې ځان وران د قصاص لپاره ټیګه یا د قاتل والو ا اهل تو کوم کوي وارثانو ته کوم کوي کزوی د قتل کړه پلار ته لاوی جوړ زوی د وړاندکا قصاص لا پټوي ما د تسي صاحب يل د خپل پلار وته وی زات تختہ ځان پړ کچرتا ورور وته وی ځان چرته کچیرتا نامه مکتوب والا سباراشی همدغه ورور چې د وته پټشه انده وجنی نو مزبې د بچی چی اغا بیا ځان لا د دخمنه غک جګی که بلڅوک سوال شوي اغزان لا بیا دښمنه دپار لاګي بدلا غسه کوشش کینو ټول فساد جوړ شي نو الله وی قاتل واله تا تی پلیرینس وایې وړانې کا قصاص لا کته ورورې ورور دې وړانې کا قصاص لا یا اي ولذینا منو او ایمان ولو کوته علیکم مکرر شوی پتا سو باندې القصاص قانون د قصاص یا بدلا ورکول قاتل واله تا الله وی چې بدلا ورکا د کتل فالقتل قتل کې الحر بالحر آزاد آزاد په بدله د آزاد کړي او عبد بالعبد او غلام په بدله د غلام کړي او انثى بالانثى او خزع په بدله د خزع کړه د دین عصمت مراد ده ديزي کې د عربو یو رسم او رواج له اشاره کوي او دا رسم رواج زموږ په پښتونخوا کې مشته هغه دا چې عربو اکثره یو غلام سړي بو آزاد و وجلو غلام برادیک شو زما غلام به فرض که هغه بدیک شو یو آزاد کسب و وجلو نو بیا هغه مقتل والو به وېچ نه مخو غلام نه کی وجنو چې ما به د غلام په قصاص کې ورکو کنه نو دوی به وېچ نه خو د غلام نه وجنو زمون آزاد وجل و, وجل و جل شويره نو له هغه مون ته آزاد مون وستاسو کوم آزاد شړې وجنو علاوه نو که غلام کتر کړې د غلام نه بدلا وله که آزاد او خو د کې غلام و یا به سی سابو یا به سی سابو چې آزاد سړي به غلام وځلېو آزاد به جیکښه غلام به وځلېو نو داغه د چابه چې غلام وو د آزاد ورتوي چې زما غلام والي بدل کئ زما غلام درکم دا وځني د خو ظلم دی الله وینا دا آزاد برا نسی چې دا قتل کړي ده دا نه چې آزاد خپل پزېمانه پیزو غلامان مخ د وران چې بس دا وځني زما بدل بخلاص شي نه یا یو غلام یا دوه غلام چې دا وځني نه آزاد په بدله د آزاد کړي که آزاد کا تل کړي نو آزاد به قصاص ته که غلام قتل تل کړي غلام به قصاص ته ورانګيږي او یا بد سیوا چې وی به کا تل او پاره بو نو سره به نو مقتول والو به مقتول والا غوډي چا نه قتل شوی خان د چا چې چوک وجل شوی هغه ته مقتول والا ویل کیږي کی او قاتل چا چې دا کار کړي د زرم کړي هغه قاتل نو مکتل ووالو بهوي چېره د خو زمونږ د خځې خو زمونږ سړی ووجې مونږ ستاسو سړی ووجومونږ خه چ کوو د ښه مونږ کار دی حالا قتل به ښې کړی وو لیکن ډمان به د چا کوو ډمان به د مطالبه د سړی کوله مکتلو ووالو چېره نه زمونږ خو سړی ووج شوي دی زمونږمون سړی ووجنو په خې بهدل کې یا به داشيوو او یا که ته سړي به ښه وجلی وه نو مکت والله به اکثره ووي چېره مونمون په بد لکې خه دیررکوښ ووجې بس سړی مومون ووج لکه بج شو او قتل به کړی نو پلار به و چې مړه بس پرې ده بد کوم د وی د ووجې بس تاسو خه ووج شو وه او خځې بد ل کې ه ووجې بس ېڅ کوئ او یا چې د کوملور مورې مخکې ړاناندې کله چې دا ووج مونږ زمونږ به منطیکم دا یوااج دی قتل به یو سړ کړي او بیا بلورو خور په بدلکې ویر کې چې بس دا غټول عمر بیا خل خو قاتلې نه دلته دلته ژوند دې قاتلې ژوندې ژوندې ویر کوي لاسلا چې بدامړې شستاسو نو هغه وجه نه چې کور کې به حسینو بیا ټول عمر د پاره هغه خزه دسیل ک غلامه او هغه سر چار څه وکړ بس کوې وجلا او خو دې کې ظلم پکې نو قاتل بس ډی کړي او بدلا کې به خزا پاګه ویر کول کی او بیا بدغه قاتل او خصوص چونو کې مغزه ਕਰਨ کړی قتلوکی چې کتل قتلوکی نو بیا اکثر بیرست په خیمانه جردا مې ثبت کړی دي قتل مې کړی ظلم مې کړی رې نو بیا بخیر کوي چې لور مې مولا خیر دی خور مې مولا خیر دی مال می مې مولا ځمکې مولا ارث مې مولا خورو غرا سره وکړه نو بیا د نورو کو قرباني مخ ته ودانډی او تهوي چې بس ما مافکه اللهوي نه چا چې قتل کړړی هغه بنی ول کږ که ښې کړیښذه بنیول کېږي که خلی کېږ دښ آزاد سړی وجلی که کمزور سړی وجلی غلام خ خذه به قتلېږي او که غلام قتل کړی په که د آاد وجلی او غلا وجلی دغ غلام به وجل کېږي الهوررو آزاد بلړی په بدله آزاد کې دی وال اب دوی بلاب او غلام په بدله غلام ک دیولونسا بلونسا او خه په بدله د خذه کېده. لکه سورت المائده وګورئ دا کساس چیرې دا سره په قتل کې نه ده چې سره په قتل کې په قصاص سره حل کیږي او نورو مظالم مظالمو مز... آ... کې په قتل نا... آ... کساس نه قصاص نه حل کیږي الله تعالی به وضاحت کوي په سورت المائده کې آیت نمبر 50 شپږم سپارا آیت نمبر 536 شپگمس پارا سورۃ مائدہ د لسمی رکوون لاندے آیت د وکتبنا علیہم فیھا او مکرر کڑے مګه پدوی باندے فیھا پ د تورات کې پ انجیل کې تورات کې مالا د حکم مکرر کړو او قران کې د حکم دی چې ان النفس بالنفس چې نفس په وجه لکیږي په بدله د نفس کې کتل کړي نو پاره انسان وجه لکی وال عین بالعين او سترګې بڑندې شي بل آ په بدله دا ستګ کې که چا ستګ د با او باې استستا ترګ و استل کږي اوول انفابل انفی او پوزه او بدله د پوه کې ده که د چا پوزه د کټکی ده ستا پوزه به کټ کېږي او نه بل اوې او غګونه په بدله غګونو کې دی کچ غوق د پر کړ د ستا غغ پرې کېږي دا ک ساخوا وسیین نه ب او غ خو بدله د غ کې دی چا غختې و د په سووک باندې یا سړ باندې لم د کړی دی نوان تا دغه سي عمل کي ول جروحه قصاص او زخمونه د بدلي دي فرق زخم چې ته ملي او شوهنه مقتول والو تا يا مظلوم والو تا نو ظالم نه به اغه سي بدلاغستل کي ديته ملي کي لیکن لكن دلته فيل قتل قتل خاص راړو چې پتا سومانه قصاص لازم ده په قتل کې هلاکې قصاص صرف په قتل کې نه لازم بلکې قصاص په هر ظلم کې لازم ده کدی سور مائده کې تاسو که وی که کدی چا دې غاخ مات کړي نو باید هغه بدله واغستل شي کله چا دې پوپ په پوز اړ کړي ده. ده پوزي بدله باید واغستل شي کله چا دې وخت رکړي ده وقت بدله باید واغستل شي حکومت باید زمينه برابرې چې بدله واخلي ظالم نه دلته قتل وی خاص کړي زکه قتل په ظلمونو کې لوی ظلم ده په کې د شرک پسې لوې ظلم قتل دي دویم نمبر کې ترونه اول ظلم چې دی هغه شرک دي ان الشرك لظلم عظیم سورې لقمان کې براشي حضرت لقمان هغه خپل بچی ته نصيحت کوي چې یا بني یا او بچیا لا تشرک بالله شرک مکود الله سره ان الشرك لظلم عظیم یقینا شرک دې لوې ظلم دي نو شرک دې په ظلمونو کې لوې ظلم ترونه اول شرک دي د شرک پسې دویم نمبر کې قتل دي زکا ا په قتل کې درې حکم کول کېږي دری حقوقه طلب تلف کېږي یو حق د الله د الله حق زکه تلف کېږي چې الله حکم کړی چې قتل بنه کوي او سړی قتل وکړي د الله د حکم خلاف کوي په دې وج باندې یو حق لاړو ید یو د الله حق چې په دې کې و خړل شو دویم چې په دې کې د مقتول ټوک چې وځل شو وره داغه حق تلف کېږي زکه د مقتول حق داو چې هغه ژوندو کې باید دا. آقا خپل جوان چه ده، ده آخیرت ده پار استعمال کی، لیکن تا او زرم جلو ظلم ده و ساوکو پناه حق آمانه، نو ده آقا حق دن تلف کو، اوی خوڑو، او دریم نمبر که حق ده وارسانو، ده آقا با چی، ده آقا با خزای، ده آقا با ارون بای که ده شی، واده، خوین ده بای، نو آقا با ده، ده حق دن تلف کو، آقا با بې سره و پادشي بې سره نوېشت و پادشي اماغه خلک چې کله پلار نه یمور نهی اماغه خلک بیا چوپي لاس کښنه کی نو اماغه خلک سره معاشره بیا ورسته فساد جوړی ځکه تربيتي شوی شوي کنه دری خلکو حقوق په قتل کې تلف کی یو د الله حق یو د هغه قاتل د د مقتول حق او دریم د مقتول د وارثانو حق نو پدیو جوانې قتل د شرق پسی دویم نمبر کې غټ ظلم دي پدیو پدیو وجه د لط پاکستان کې د قتل خصوصیت راوړو حالکه قتل سره خاص نه دي دا د هر ظلم سره خاص ته چې هر قسم زخم به چاله ور کړی هغه زخم به تعالی ملاویږي لکه پرون ما حضرت عمر فاروق زله وو واقع ویل وکنه چې سپېړه خورلې وا هغه بدو عمر فاروق زنه وو هغه غسانې وی چې سپېړه بتم خوري دا اوس قصاص وو کې سپیره د ورکړې وسپیره اوسخري نو الحر آزاد ده بل هوري په بدله آزاد کې ول عبد بل عبد او غلام ده په بدله ده غلام کې ول انثه بالانسه او خزه ده په بدله ده خزه کې فمن او فيه له قشتاچه پس پساغه چل چې معفي وشوله لهو غته منغهه طرف د ورور دهنه ګرلته ورور وي ینه مقتل ولای د قاتل ورور کړو کاتل د کاتل ته مکتل وواله و چره بهزما مافکړی دیت میت مییت دا او نور مافکړی ک سااس د اخمه ګورته د وور ننسبتې ورته وکوولی الله کاتل د دلته دا اشاره کوي چې کاتلله دو نه ظرم دک کړی خپله وور دی وجله دا غستا وورو که ساکه وور دی نو خو د دي وور خو دی و نه مسلمان خو نفامن اوفیله بیا د کاف وجل د په ځان وکومې دخ ده بیا انشاء الله سوره نساء که غالبا التبرایی او فیکا کیم به ددی قایده او قوانین وزشویدین تفهمان او فی له و چاله مافی مافی وشوا له دی قاتل تا من اخیه فمن نو هغه سو کوفیه مافی وشو له غتا من اخیه طرف درور دا ددنا یی د مقتل و علی ماف کی ورتو وی جرزق بدلنا خلما قصاص دنا خلما خذا دیت میت منو فیصلو کو شیئ سشئ دیت با مقرر شیم دیت چون مرا د دیت چی دی سل او خان دی او یا چې دی نبی علیہ السلام زر گڑی بیزی چیلی میلی گڑی و دا مقرر کردی وي بی او مر فاروق زلوان ہو چی دی دول سوکڑا او رستا این دی او د امیران سره اختیار واغا وقت که نبی علیہ السلام چی دی زرر اگړی او بيزي مکرر کړي وي چيلي او بیا او فاروق زنه هو خلافت چراغه اغه دولسه وکړه او تقریبا زر در زر دیناره دي او لزر درهم دي دا بیا د فیکي فیکنه به رجو کیږي دلته فیکا او بیا د نن سبا د مناسبت سره د غدیت حساب کوي چې نن سبا توم روایت دغه مکرر شي هغه به مکرر شي کوخاني او کداغا نغدیر رکم وی ودا و مکرر شی و رو غبوشی دارو منز که کساز خوانا غستو اخو مافیو کرلا نو فتباعو دا فتباعو ان که دا فیچی دا داخلہ دا پا محضوف بانده یعنی فعلا ولی المقتول اتباعن بالمعروفی دسی کلام ده په ولی د مقتول باندې په وارس دا مقتول بانده ور پسی که دل دی دی کاتل پسی بالمعروفی پا خطری کا بانده ځه مطلب دیات مکرر شو فیصله وش ولا اوس چې ده د مکتول والا په بدمارشې نه کوي چې په قاتل والا او ما بدمارشې کوي چې شابه اوس دیات زر راوړه کئ قاتل والا واخ واړی واخ ورکه کئ قاتل والا زګه په خیمانه دی سید په خپل ظلمې کړی اوس په دی او دیات تم نو واخ ورکه ته چې په خطرې کمنه هغه پسېشه مکتول والا تولوي دا نه چې توړتوي چې نه انده سبا ده نه غوړمه سلوخانه دا سبا ل در هممه غړه مثال خبره یا زر دی رم دا سبا غواړمه ی ور ز وخت نه در کومه الله نه خیر دی دوه داسی د پرراخه کړی ده مافیدي کړی ده نوسینه لب نوره پرراه که او که وخت د نه واړی وخ ورکه دکه با سره بعض خلکو سره به اسباب نه برابر چې په مغ وخت کېادیت ااد کېلهفتې باون په واریسانو د مکتول باندې ورپې کېدل دي. بل معرووفې پخی طررییکان دی چا پسسې کاتروالو پسې قادروالو سره به نرممی کې سان و کې زه خیر دی می ټ وواړی می ټ ورکه دوه می ټای غړی دو می ټ ه که درې غواړی درې وکهه خیر دی که چېیر ته ډیرې غوتو نو که بیا دی ستا د نیت مطابق کوي ورکا که خیر او که بیا د چې نه ډیرر نه ورککوم درې میاشت دررک کومله درې می خو وره خیر دی نوفتې بهونه نو ور پسې کدل دي د مقتول والو لا بالمعروف قاتل والو په سختهريقه و ادا او اوس چې ده قاتل والو تم توصيه کئلا وसीयت کئ مقتول والو ته خو توصيه وکړه کنه چې ګوره سينه دې پر اخکړې معافي دې کړي دا نو لګنورم پر اخکه وختم وير خیر خير دې و وسرو ک په ديته غستو کې اوس قاتل والو تم توصيه کئ چې ګوره تم بیا غمه کېګما تم په سختهريقه باندې ادا کړه دانا کتلمو کې به ورسدیت کې مخه دي خو کې و اداونه او ادا کول او دي قاتل واله وته الیه د مقتول واله وته به احسان په خطر کې باندې احسان لفظ راوړو چې مطلب چې قاتل و... قاتل تعالی وی چې پته پزان من احسان وګڼه چې د مقتول واله پته من احسان وکړو چې ته معاف کړي کني ته تا نه کې ساسه مغاسته ته وي وجلم شوي په بدل کې لیکن ته ونه وجلې معافي کړي لہذا ته نوړه بیا اغمک او بندواشی مکو بلکې ته د دې چې په تامن مکرر دي دا په خپل ټیم باندې بلکې دا مخکي تو ورکا او په احسان وګنا چې په تامن دي مقتول واله احسان وکړو چې ما فکر نه و اداونه او ادا کول دي قاتل واله وته الہی دي مقتول واله وته به احسان په خطر کې باندې دوړو الله توصيه وکړه چې خیر د بیوروسته د سینې چې ورسته په دېت باندې سر گرم شه او بیا سره لنجو دشي بیا سره مړي مړي سره ووشي الوی نه خیر ده په دغه دیت کې به ول څه بل سره گزارا وکي ځکه انسان ده یو انسان بس پوی نشي کتلو کی ظلمو کی ذاته و کی سیدا دیت, دیت, دیت کی دی واغستو صدا دی ویر کړه معاف وکړو تم سینه پراخ کړه او غم سینه پراخ کړه چې دیت ته غاړه کی خو نووس چې انورم سینه پراخ کای چې مزید لنجا جوړ نشي او کوشش وکړو چې د لنجا خلاص شي او بدی کې د کومه مشران به اغویتم د پکار د دې بیا په مېنس کې د څو رول ادا کی چې ور گرم نكي بلکې د سې ماحول جوړ کې چې جو دواډو سره دا مسله حل شي ذالک دا فدیه د دیت تخفیف آسانتیه ده مېرابکم طرف درف استاسونه ور رحمت او مهربانتیه ده دلته وبله مسالات د دیت مکتور والو تملاو شي دا بیا څنګه دا بحثه څنګه تقسیمي لکه اوس مثال خبره اوسړې ده داغه بچې دي ورونه خويندیم شته بچیم شته خزم شته اواغه مر شو قتل شو او داغه د دا قتل په بدلک کې داغه وارثانو دیت واغستو اوس چې ده دغه دیت بچاته ملاويږي ورونه بی بیاخلی پلار بیاخوري کچاله بی ملاويږي بی دغه دیت چې ده د مقتل میراث ته خان دا ټوک چې قاتل شوم دا د میراث شو د بهوس د میراث تقسیميږي په طریقه د میراث باندې خان د میراث کوم قانون دی په هغه طریقه به عمل تقسیميږي نو هغه بیا صورت نساء آیت نمبر 112 سم د 10 سم کې هغه ټوله طریقې الله دی بیان کړی دي چې زوی دونه برخده د لور دومره برخده د کچر تزامن وبچینی صرف مور پلاری د مور دونه برخدا د پلار دونه برخدا کچر د مور پلاری نه ورونه خویندې د ورور دونه برخدا ته خور دونه برخدا هغه ټول برخه بیا الله غلطه بیان کړی دین نو بمدا طریقه و د مقتل هغه دیتکم راشی ورته هغه بیا په وارثانو ما تقسیمېږي نو ذالک د دیت چه د تخفیف آسانتیاده من ربکم طرف طرف تاسو نه ورحمت عمروبانتیاده دا ولی دا ځکه سانتیاده چې اسلام نه مخکې په يهودو کې صرف قصاص وو دیت نه دیت مړتاله نه وکړي صرف قصاص و غسل کېدو او په عیسایانو کې کی بیا قصاص نه دا غي په ځصه بل څه وږي غونځاوه چې خاص سزا نه یا الله مکرر کړي و یا خلکو په خپلوافو کهاو دا غي شګم فوکاه به و کې چې هغه به مکرر کړي و والله علم قدونه خاص سزا نه و پیسې سا... پیسې سا... په پیسې کې د قاتل نو لیکن اسلام چې کله راغو نو اسلام قصاص هم راوړو قصاص هم جایز کړو او دیت هم جایز کړو دلته اوس مقتول والا بده د قاتل هغه ته ګوري رويېله چې د قاتل ولیکړي آیا دات نه هم دسی شویلې د نیت نو د ظلم او قتل ته نه شویلې نو کچې ته دغه سی نیت نه یې مزابې دی معاف کی خیر د غلطی د انسان نکی کی شوې ده دیت ته والا سزا وير په شکل کې خنوري معافکه خير ده ها کچیر ته د بدماشي کړی زوري کړی نو بیا چې رونی سبه ممم معاف کوه به خیره سزا ورک کساسه ک دلته بعدا مکتور والو ما د دوی سره اختیار ده بس چې مکتور والا سره کم کوي بس که معاف کيه او کړی ته سره کوي ور الله <سؤال> حی د قسم اسانتیادا او رحمت د الله د خوانه د په نور دین ویناو اسلام کې دواړه دي دیت هم شته او قصاص هم شته نو کڅو خپل بدل غواړي غوي چې نه نه دیت میت نه غواړم زه خپل بدل غواړم نه غ خپل بدل قصاص بشي غ او باز خلک نرم گوشي غوي زه خیر دې بس ما معاف کړی امورې وی پلانې وی ورن خوينديم چې زه خېر مو مفکړې ده په دیت باندې به فیصله وکي نو ګور دا سانتیه شو مې روانتي شو کنه له ځانه دا که صرف قصاص وي او دیت نه وي ام بسخته او دیت وي قصاص نه نو بیا هم لنجو خلکو مالدار خلکو کتنونه کولې دیتونه به ورکولې بیا بیا قتل کولې مالدار وو کنه بیا بیا قتل کولې بیا بیا دیت ورکولې و ذالکه تخفیفون دیت تخفیفون اصانتیه لیم ربی کم طرف در احساسون و رحمتون ربانتیه لیم ربانتیه فما نیعتا دا و چاشر ذاتی بعد ذالکه پس د صلح همی صلح همی شولد دیت واغستو او بیاد ام ذاتی وکنو باز خلق دسی کئی جاهل خلق دیت ماغلی او که این خیلی وردیت و امتنی والما او بیاد او روستا چدک قتل مو کی دیت خزم ازم پک بدلہ کتن راولی او بیا ورست لاټ ش قاتلو موجنی دا لوی دا زیاتره د نه پکار چاچ دا کار وکړو نو فلحو عذابون الیم در پر عذاب دردناک دی دا مقتل والا یادې ښه چې مقتل والا صلح مو کی وروغه مو کی. او دا غین بعد بیا خپل بدلوه والی ایسی بیا بدلوه والی یا خپل وجنی او یا بل چپلاسی وجنی نو دا کار که چا وکړو بیا ور پر عذاب دردناک ته ده په چا چې زیاته وکړلو بعد ظکه پس د دی سح نه فله هو عذاب نه لیم عذاب در اکثره داسې چې ی یوررو دیات والي مافی کې نو دا بل وور سودی موود کې چېرته دغه چ را شيه بیانیغېخ ي چې نه دخ بله ما خوې د مافکرې زه مشرور مافکره دی ما خو نه د مافه ځخ خپ بدلهداخله نویا بیا دا بللو دا بلورور مجیک شي پیسې مسی په کېدي اکثره او یا دا لاړ او برډس دغ ولي او بیا دشمې تازه شي او بیا یلوې فساد جوړ شي به په قانون با کلو باندې یو بیا دوړ د غول په خوراکي دوړ لري به چې کښ روغه شوی وي او یاره وي ستر یو بل چې خاصه اول اولی اولی, اولی نبی اخر یاره خورمر کومه مور کومه ټول درنه بوزي ټول خاندان او د اس ما, ما دي معاف کی زم کوم کومه کوم دي اس ماف ما ما کی الله وي اول نه په سوچ کړه وی ولکم فلقصاص او تاسو لپاره قصاص کې اوس مشروع... مشروعیت د کتال د قصاص ذکر کوي خان چې دا قصاص مې ول در معنی مکرر کړي د قصاص قانون مې در معنی ولې اخيره دغه مشروعیت ذکر کړي ولکم فل قصاص او تاسو لپاره قانون د قصاص کې كي... تاسو د پاره په پا قانون د قصاص کې كي... حیاتن خلق دے... له ژوند ته حیاتن امرات خلق له ژوند ته اشاره ده ک قانون د قصاص نافذ وي په ملک نو اما او امان وای زالم به ظلم تبیازنه خقی او مظلوم بچی دی اغا مطمئنی چیر زما بدله خو واغستل شو یم دیت واغستم ما غب مطمئنی او به نور زالمان چی دی اغو ته به زمينه برابرې چی بلچا منزل موکی پول بخو کوسړې چا سره زیاده کیږي اغه برازي خاسته اریزکی به اریزه بکې چی ما سره ظلم شوه زیاته شوره زکه په دې مطمئنی چیر زما حاکمان انصاف والا حاکمان می دوی زما بدله اخلي رازیی به آرس کږي او حاکم بچره د وخت فور به قاتل به رایس شي اذاب به جوړی او هغه بدیره تییاې چېغ نه به بدله وغستلی شي د هرڅوک به ډاړی ظال بزه نه شي کولی او مضوم بچ هغه دیته مجبه کږي نه چې سعودی رالاړ شيول ته پیسې وګ ځان خوار کی اکثره دا مظلوم غریب غری بلا شي ونی یا ټایم کې وړا بلانکی چورې لري بانا نو قتلته شویو لنګي ته خلک وځيلي وو سعودي له اړول ته خېډې وګټلې ټول نسل لري له سعودي له اړتې خو وګټه د جامې کړو به خپل بدله واغستې او به ویچې رسل کال باد بدله واغستنو وستم زر اغسته بدلا بیدار د روایتونو مشهور دي د به خپل بچولګي مسافر به کې ټول سرمایا واړو وګټو ټول نو بیاغه پیسې وګټي وګټي وګټي اول کې خو قاتیر والا زوړوري لګا مالدار مېغه وخت کې ولګ زوړوري بیاغه غریبان ټول کې مقتل والا خپل ټول خاندان کې پیسې وګټي بیا راځي بدلی شروع کین دا امر کې خېلو کې دا داوش دغهټه دښمنی و ا د دوو قرونو تقریبا 200 کال اغښوي و د کوم دای صاحب اوغه یو قرونه چې وایي زمونږ د دوه تر لورګانې وعده زمونږ د پلار تر لورګانې سقاط تر لورګانې دی یو خاندان کې هغه ټول سعودي خاص پمبینیت باندې سعودي له لاړو چې موږ له اړ شو پیسې وګټو او بیا را خپل بدلی والو هغه کوم چې کاټر والو د بل ډله چې و, و. و نو هغه چې ده نو هغه اول کې د خو نو هغه ټایم کې کتنومت نه وکړه زمنګ د ترور شو د میړې چې و دیم په هفته بعد د وادن ایو هفته بعد یوځیتنی اغینه پاتیو نو هغه یوځوې چې و اغم سعودي وو احسان اغم پیسی دې پرګټه ز خپل پر بدلواله زم ما پلا دې وعده په یو هفته باندې وشته دی. پون شو نو دا زلم کیږي په ملکونو کې نو بیا ټول بچیار څو خارځ خپل زندگی خور کې بي تعلیم شروع پر مزدوري کې تیر کې به روس تخپر بدله اخري روس بیا هغه چې به سره کوم بدلي واغسته غلجی مارکیټ کې وشته ورته الته په دې ځکه کورنونه وروا وختل خبر خبر دې روس تا غوي واغسته نو بدلي دواره وی چې موږ سولہ وکړو خو خاخه دی بیا سولم بیا وشره د ویمنسکی نو ولا کومه او استا صلی فل قصاص په قانون د قصاص کې حيات چون چاچ باغی کې منډه تر ډکړي مصالحه ان شاء الله ویل اجر وير کی حياتونه خپل ژوندې یا اولل الباب او اکل مند خو هغه کې کې دا چې کوم زمو خپلوان وو مخبدي سره کېاسو پاسې دوه موږ د پټا و دوه دومره آزاد چې سکول ویلې و وی. دومره آزاد نه و مشو ما معنی سکول والته او هلته چې کومه هغهه نور ډله وه اوغ زمونږه لري زمونږ په د اورسالی چې رسال لاندې دغهته کورون وه نته پرتهوه د مرکې خللو خو راغلی دغه ځای کې بیاروته پرته وه اوغوی بچ نه شتللی چېرته سکوونه مورو شي داې د دکه دشمنېدونه ګرمه وه دا حالی وو چې کور خو پر د کور نه شو پرښلی دواه وډلو داې د په یو او بیا چې کله روغه وشول خا خا فیسبوک باندې عکسونه ورکول نو ما غزم تر اوسه چې وغته ماوي سعودي کې ز خپل عمرې لړم الته مونږ نه سور مونږ دا نو ما نو ورته وی چې عکس باندې خبر راغوېره مونږ یې نشر کولې عکس ولې نشر کولې ولې بیا مونږ ټول چې دا کیو خارکیو زګدا لا د لا نه لکانشي دا خارکی بیا بیا چې خارشي به بخمه خو یوځې ګیر شي بوجل کیږي بیا نو چې بیا کل د روغ نو بیا اوس خایسته اوکسونه ورککوې فیسسبوک کې زاد برزی وکوم فیل ک ساسې او ستاسوله په قانون د کساس کې حاتتون خکللیژوند د خایسته جوون د ازاد بند کې خسته د الله حده کې د مخلو حهګماده کې د چ چا ډر به د سرنی ز او کې یا اوړید داالاب او عقل منو کاقل منې یاقل نه کاره خلی دا قانون جاری ملکې دله کوم ت تقونه خاامخ چې تاسو ویرې کې خپل منزل لانج تاسو به اللهرته گار شي د الله دلله به چېر ته اوزګار شي ا دا به خپلو تهوشو کې به خپل دشمنیانو کې د الله ح ده کول او بیا د نرو حق د کول خو لري خبري او به د نه پاتې پوه شو نوغ به نه شي کولی ځ ته به لانجې که نه ته شووشوي الله تاسو ک ساسو وکي چې د لانج زر ووش کېږي زر ختم شي چې بیا تاسو د الله حکم ص ادا کوي او د مخلو نرو حک ص یاد کوئ یا دعوانه قانون د قساس بایان شو خدا ملک اصلاده پارم یا ایوه اللذین آمنو اومو منانو کتبا علیکم مقرر شویده پا تاسو بانید انقساسو قانون د قساسو فی القتل پا قتل که الهر رو قتل خاص که انسا که قتل گوناده لیکن مراد تنه پول زیمون دی خاند ثقتا ان <تكتنى> لاندج سونه زل بوندين ار ظلم کې و حاکم د وخت بدل اخلي د ظالمنا الحرو ازاد دي بل هرو په با بدل د آزاد کې وال عبد او غلام دي په بل عبد په بدل د غلام کې او خزه دي په بل انث په فمن عرفيا متحدتي ما فيه شو لهو فمن اغسو هو ما فيه ورته شو لهو غته انغه قاتل ولا يدي من اخيه طرف د ورور د دنه یعنی مقتول والو طرف نه شیعون څه شی دیت باندې نو فتی باونا نو پووالی د مقتول باندې پوارست پو د مقتول باندې ورپسې کېدل دي بالمعروفه په خیطريقه باندې قادر قاتل بسه تنګي دی بیانه بدماشي دی بیان کړي وخت ویر کی و عداونه او ادا کول دي د قاتل والو ته الیه د مقتول والو ته به احسان په خیطريقه باندې اغديت د دی قاتل والو په خیطريقه ادا کی دواره دیوبلسره اغه وک نرمیو کی ذالیکا د دیت چه تخفیف اسانتیادم ربیکم طرف درف تاسونه و رحمتونه مروانتیاده فمن یتدا او چاچ زیاته وکړو بعد ذالیکا فسد الصلحنه صلح وکړو بیا مرسته بدلی اخلی فلهو عذاب الیم ودلبی عذاب درناک ولکم فی القصاص او تاس لو قانون د قصاص کی حیات خل ژوندے یاو الالباب اوکل مندو لعلکم تتقون تاسو وریګ د الله Thank <laughs> you.